Apakah arisan termasuk riba? Bapak, bapak, bapak, bapak, adik, abang, saya. Kita sepuluh orang. Lalu kita sebulan ngumpul seratus ribu. Terkumpul duit satu juta. Kita goncang nama. Goncang. Lalu kebetulan bulan ini saya yang mendapat sejuta. Bulan depan bapak mendapat sejuta. Tidak riba. berhukum merayakan ulang tahun happy birthday to you minta apa tadi nak jaket bulan depan bini pula happy birthday to you ibu minta apa tas hermes bulan depan suami pula ulang tahun happy birthday to you Abang minta apa tadi? Adalah. Uh, berdoa kepada api Adalah perbuatan majusi Majusi agama tua Nama nabinya Zoroaster Zaratustah, nama agamanya Zoroaster, tempatnya di Iran, Iran masih ada api abadi, Olimpiade mereka mengambil api abadi yang tak padam-padam, maka meminta kepada api adalah perbuatan majusi, maka jangan, bersyukur di hari kelahiran boleh, Dalilnya nabi ketika ditanya kenapa kau puasa hari ini ya Rasulullah? Za ka yauma wulidtu hari ini aku lahir. Itu dalil boleh bersyukur pada hari kelahiran. Hari kelahiran, tanggal kelahiran, bersyukur atas nikmat umur, muhasabah diri, aja anak-anak ke rumah anak yatim. Bawakan nasi bungkus. Assalamualaikum pak ustaz kum salam berapa anak yatim di sini ada 200 tolong bawa keluar kami mau bersyukur berapa kamu buat nasi bungkus ada 10 <SILENCIO> Itu yang kita mampu kan jangan suruh keluarnya keluar boleh Tapi bukan dengan cara ikut tradisi. man apa hal kau? Siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, fahu ma'akum maka dia fahu minhur, dia bagian dari orang itu. Ditambah oleh periyaya, wa al nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama orang yang dia ikut itu. Jangan heran nanti ketika di akhirat bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan, jetli, tengok sebelah kiri, cuyunfa. Tengok depan, jeki jen. Oh. Ya Allah, kenapa aku bersama mereka? Karena kau ikut bersama mereka, meniup-niup lilin. Hati-hati. Bagaimana hukum mengucapkan selamat ulang tahun, atau mereka yang syari menggantinya dengan Barakallahu fi sana hilwa. Tak salah, Barakallahu fi umri. Habib Rizik ada nyanyian khusus untuk orang yang berulang tahun. Barakallahu fi omrik Saya tak pula pandai menyanyikannya Itulah Nanti saya cuba hafal itu insya Allah Barakallahu Semoga Allah memberikan berkah Fi omrik pada umurmu Yang paling penting ingatkan dia mati Begitu sampai SMS dia Bro ingat mati Bro hari ni kau lahir Bayar hutangmu segera ya Apakah arisan termasuk riba Bapak, bapak, bapak, bapak adik abang saya. Kita 10 orang. Lalu kita sebulan ngumpul 100.000, terkumpul duit 1 juta. Kita goncang nama. Goncang. Lalu kebetulan bulan ini saya yang mendapat sejuta. Bulan depan bapak mendapat sejuta. Tidak riba. Tak riba. Yang riba itu bagaimana? Datang orang pedagang keliling menawarkan arisan. Ibu ikut arisan, nanti bayarnya 100000 ribu sebulan, membapat duitnya sejuta seratus. Nuh, 100 ribu sebulan sejuta dua ratus lah setahun. Kenapa sejuta? Ini untuk biaya operasional. Pesertanya siapa? Ibu tak perlu tahu pesertanya siapa. Yang penting duitnya dapat. Nah, itu yang riba. Jelas. Yang pertama tadi tidak riba. Yang kedua ini riba to dia pak ustaz saya mau bertanya apa pengertian dari riba riba, yarbu, bertambah bertumbuh, berkembang bertambah, bertumbuh, berkembang saya pinjam kamu beras sekilo ya, nanti saya bayar sekilo satu on, bertambah bertumbuh, berkembang berasnya kan tak tumbuh pak ustaz, tidak tumbuh bertunas tumbuh jadi satu tambahan na riba. Pinjam emas kamu satu gram, nanti saya bayar satu gram dua mili. Tumbuh, bertambah, berkembang. Riba, uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Karena sahabat Nabi dulu membeli budak, barilah namanya, dibeli dicicil tiap tahun. Sahabat Nabi membeli kambing dicicil. Tidak riba. Cara mencarinya di internet Pak Ustaz S O M A D M O R O C C O spasi kredit Somat Moroko kredit enter dapat tulisan saya tentang riba insyaallah Sudah saya cari kok tak muncul Pak saya paket ada Belilah ada dua gigih Kalau udah dapat jangan tahu sendiri share begitu dapat share share share share, share, share, share, share. Tapi jangan cuman sar-sar aja nih ni yang udah mulai sar-sar sar-sar. Kok udah baca belum? Robah, aku mau dapat royalti pahalanya. Bagaimana cara agar terhindar dari riba, sekian Pak Kita harus mudharabah bagi hasil. Pak Haji pinjam duit Pak Haji ya berapa satu juta untuk apa nanti saya bayar sejuta seratus saya buta kasih nanti kau akan makan riba tapi kalau motor abah bagi hasil boleh sejuta ini aku mau ternak puyuh pak aji awalnya silakan puyuh tapi kalau ternak puyuh jangan dekat airport karena kalau ternak puyuh dekat airport Ketika pesawat berbunyi puyuhnya stres tak betul tak tak dah hilang langsung puyuh takut aja deh Apakah Nabi Adam makan buah kuldi? Ya. La taqarabah adhi syagarah. Jangan kau dekati pa'am ini. Fatakuna minal zalimin. Kalau kau dekati nanti kau jadi orang zalim. Faazallahumasyaitaan. Syaitan menggoda mereka berdua. Faakadah. Mereka memakannya. Begitu kata Quran. Itu adalah skenario Allah. Sehingga beliau... Dikeluarkan dari surga ke bumi, maka jadilah khalifah di muka bumi. Itu kerendah Allah Ta'ala. Kita bukan menjadi pengamat Philip. Itu skenario aja itu. Itu kerendah Allah. Allah itu fa'alun lima yuri. Yang penting dia mahu um membuat kita di bumi. Karena di awalnya dia katakan, Ini jailun fil ardi khalifah aku ingin menjadikan manusia di bumi sebagai khalifah makna khalifah dua pertama pengganti kedua pemimpin kenapa disebut pemimpin kita memimpin binatang tumbuh-tumbuhan serangga ayam tak bisa memimpin karena sejak dari zaman Nabi Adam sampai Adam Smith ayam tidak dinamis ayam tak bisa jadi pemimpin Belum ada ayam cari makan, jual pulsa. Ada. Tak ada. Ayam dari dulu dua tu lah. cotok sama paruh. Tak bisa dia mimpin. Monyet tak bisa dia mimpin. Tahu dia makan kutu. Tak bisa lebih daripada itu. Oleh sebab itu manusia pemimpin. Pengganti. Khalifah pengganti. Kenapa manusia disebut pengganti? Karena dia menggantikan makhluk yang dulu tidak becus. Apa dia? Jin. Jin. makanya disebut kata jin pasti dia duluan. Allazi was fi sudurinnas minal jin lattiwannas jin duluan. Qul la inna jatamatil jinnu seandainya berkumpul jin makhluk yang paling tua jin. Makanya kita disuruh minta perlindungan dari jin minal jinnati wannas. Jin tak nampak, nas nampak, jin tak nampak makanya kalau ada jamaah selalu tak nampak ah, jim solat maghrib tak nampak solat isyak tak nampak pengajian tak nampak kau dah jadi jin nampak ya? saya sudah solat istiqarah tiap malam mengapa saya belum mendapatkan petunjuk dari Allah tambah lagi belum juga nampak bahawa saya malam ni wan. sebelum memilih pemimpin istiqarah ma tak sia-sia orang yang istiqarah tidak akan menyesal orang yang minta pendapat orang lain Pak Rektor, apa pendapat Bapak kalau begini-begini Pak Dekan, apa pendapat Habib, apa pendapat Tuan Guru, Pak Ustaz tanya pendapat, setelah itu istiqarah malam inilah Pak Ustaz, saya sudah istiqarah beberapa kali siapa nampak, dua-duanya nampak Pak Ustaz tambah lagi Sampai akhirnya Allah menetapkan hatimu. Minta. Wa entau yang membolak-balikkan hati. Sabit kolbi kokokkan hatiku. Ala didik dalam agamamu, mu. Wa ala pa'atik dalam <tik> ketaatan kepada Halalkah Alalkah bi' sumyan mar dimunuh. La yanaku. Allahu aniladzim dalam yukatino kumfiddin. Kalau mereka tidak memerangi kamu dalam agama, dalam yukrijukum bin diarikum. Kalau mereka tidak mengusir kamu, tengok dua sahaja. Al hujuran. Kalau mereka tidak mengusir kamu dari rumah kamu, kalau mereka tidak merangi kamu. An tabarruhum. Kalian balas dengan dua. Tabarruhu. Buat baik. situ Bersikap adil. Dua. Balas dua. Kalau mereka tidak mengusir kamu. Tidak membunuh kamu. Kamu balas dengan dua. Buat baik dan bersikap adil. Tapi kalau mereka mengusir kamu dari kampung halaman kamu. Dan mereka membunuh kamu. Maka halal darah mereka anak-anak muda umat islam, yang petantang-petenteng, tukang-tukang parkir, yang bukan main galaknya, nah, kirimlah to Rohingya. Makanya berani luar biasa itu Turki. Buka perbatasan Bangladesh. Rohingya itu kan Myanmar, India, Myanmar, India, Bangladesh, Myanmar, Thailand. Nah, maka buka perbatasan wah ini umat Islam apakah kami ini Pak Ustadz pergi ke sana pikir baik-baik apakah Antum pergi ke sana meringankan beban orang Rohingya atau makin memperberat beban mereka saya tak mau gara-gara ceramah ini berangkat semua ke Rohingya tiba-tiba masuk koran koran majalah Times tiga orang Pontianak terbengkalai di Rohingya karena tidak dapat lontong sayur sudah tiga orang Kalau kita tak sanggup perang, maka Sayyidina Utsman bin Affan tak ikut perang. Utsman tak ikut perang. Tapi dia dapat pahala perang. Kenapa? Menjahazah raziyah faqad raza. Siapa yang mempersiapkan alat-alat perang, maka dia sudah ikut berperang. Maka sumbangkan uang yang ada. Jangan putih kota blik akbar diajak teriak sampai serak suaranya. Allah! Allah! Dibaitu diletakkan kotak keluar kering perinci dua biji perinci WC saja 3 ribu sekarang orang bertarung nyawa di rohingya eh 2 ribu pera koyak pula tu apa hukum ikut kajian di www.youtube.com Apakah sanatnya terputus? Tengok dulu Ada Adakah ustadz itu di alam nyata? Karena ada yang disitu, tak ada orangnya. Suaranya. Bila anda memasuki ke... Maka kata, itu ustad YouTube namanya. Orangnya ada. Siapa namanya? Buya Yahya. Majlisnya ada. Apa namanya? al -Bahjah. Pusatnya ada. Di Dimana? Di Cirebon. Bisa pelajari, pelajari, nanti pas datang ketemu, astajizukum ya syih saya mau minta ijazah syih şey. lalu kata Buya Yahya aku ijazahkan kepada engkau semua, isi bukuku dan isi ceramahku, cukup, ijazah namanya